Михайло Старицький. Останні Орли. Історична повість із часів Гайдамаччини, Львів, Каменяр, 1990 рік. Читає Павло Жиряченко. Минуло сто років від тоді, як Богдан Хмель приєднав разом з іншими землями й Київ до російської держави. Не одна буря і напасть Прокотилися над сивою головою матері городів русських за це століття. Не раз її грабували, палили, руйнували і поляки, і татари, шалені і порибі за цей ласий шматок. Довго боролася й Москва з сусідами, щоб удержати в своїх руках цю дорогу святиню. Змушена була навіть поступитися Польщі правобережною країною, віддати до рук мучителям своїх кревних єдиновірців, аби тільки викупити Київ на віки тепер уже йому не було чого потерпати за своє існування захищений від зовнішніх ворогів під опікою російських царів він почав швидко розквітати і розвиватися з пожарищ і руїн знов зводились в великі київські святині лавра яка згоріла майже дощенту у 20-ті роки 18 століття відродилася знову з попелу завдяки щедрим пожертвам монархів і монархинь, починаючи з Петра І, а особливо завдяки щедротам Єлизавети Петрівни. Малоросійські гетьмани, запорожці, а також магнати Великої і Малої Росії та й увесь православний люд приносили щедрою рукою благостиню на побудову і прикрашення храмів у Печерську. Споручено було мурований славетний храм Успіння Пресвятої Богородиці, Велику Соборну Церкву, що існує і нині. Її заснували ще в 1073 року преподібні Антоній і Феодосій Печерські, а потім вона була вщент зруйнована татарами в 1240 році, і аж після 200-літнього запустіння її відбудував князь Симеон Олелькович. І нині... Після численних розорень мечем і вогнем вознеслася вона з 1729 року сімома позолоченими банями до неба. Прикрасилась чудовим живописом, возсіяла внутрішньою ліпотою. Незабаром по закінченні храму споруджена була 1745 року на подив усьому світові і велика дзвіниця, яка сягнула хрестом своїм хмар. У небі і навіяла своєю надзвичайною величчю багато легенд. Праворуч і ліворуч від великої церкви, уздовж просторого лавського двору, виросли одноповерхові муровані будівлі, келій і простягли з густі алеї, черемхи, лип і безу. Весь двір оточив високий мур, а всередині його з'явилося багато менших церков, святих апостолів Петра і Павла, святого Михайла, першого митрополита київського, святого Сергія Радонеського, чудотворця, живоначальної тройці, святого Миколая та інші, а головний вхід прикрасився чудовою брамою. По святій горі серед виплеканих пишних садів повитикалися зелені покрівлі кам'яниць. Вся гора немов зорями, золотими банями і святими христами, а велетень звіниця стала сторожем над усіма святинями з вершини гори, за височини, оглядає до нині на півсотні верст околиці, що лежать біля її підніжжя. Сповнилося пророцтво преподобного літописця. «Чи бачите гори сії, як у нас горах посіяє благодать Божа? І град великий має бути, і церков багато має бути споруджено». Так, Київ уже виблискував красою – Щасливі мешканці його тішилися під захистом святині і охороною єдиновірної держави, спокоєм і безпекою. Але поруч з Києвом, всього тільки за 70 верст, за польським кордоном знемагав і падав у боротьбі з ляхами і ксіонцами рідний православний народ. Водірваний від своїх братів і славного Запорожжя правобережній Україні почалося хиже. Розбишацьке хазайнування ненависників – винищувачів руської племені. Мов шуліки, мов гайвороння налетіла звідусіль на безталанну осиротілу Україну, уніати, ксьонзи і пани. Знову з'явилася на Україні страшна кривава примарна унії,